Занавістки на вікнах були нові, модні, призначені для міських широких вікон, і тому трохи смішили при цих вируділих, об'єднаних міллю портірах. Перський килим на сцені, напевно, давно відсвяткував сто років з дня свого випуску в світ. Рисунок на ньому вже зовсім розпливсь, кольори злились в одну масу, але всякий, хто розуміється на того роду речах, Віддасть йому належне. Фотелики і канапка бедермайерського стилю не гармоніювали з столом. Мабуть, для того він був прикритий, як у ресторані, довгою, сливене до землі, скатертиною. На стіні, побіч старечної пари портретів жінки в старомодному очіпочку – і священника старовинним обличчям, висіла велика, насправді по-мистецьки виконана фотографія, на якій зафіксовано молоду тенісистку під час гри. Напружені ситуації, динаміка руху, зосереджена воля відбились на обличчі і в цілій постаті дівчині, як у дзеркалі. «Колотнеча поколінь», – пригадала Зоня, Заголовок недавно прочитаної статті в літературно-науковому віснику. Нарешті в їдальні запанувала тиша, а до салоника увійшов отець Йоанн. Зоня знала його з міста. Зрештою, був на похоронах покійного татка. Був високого росту, злегка пригорблений, з гарним, але неприємним своєю поволокою – бісової хитрості, обличчям чоловік. Говорив він притишеним, акуратним голосом, нічому не дивуючись. Зоня згадала, що про отця Йоанна говорив покійний татко. Сміявся, що отець Йоанн торкається життя через рукавички, тоді як його жінка голими руками жне кропиву. Всі неприємні справи. Всякі конфлікти з парафіянами, всякі непорозуміння з податковим урядом, з учителями в місті, де вчились шестеро дітей отця Паруха. Контакти і торги з купцями полагоджувала сама гімость. Отець Йоанн увійшов у салоник елегантним, вальсовим кроком і галантно склонився перед зонею. Дуже мені приємно Повітати паню у моїх скромних порогах. Хоч він відкашлявся для пристойності. Мої парафіяни трохи здивувались, як побачили, що на сьогоднішні збори делегатом буде женщина, але це добре, будуть приємно розчаровані. Приближній зустрічі з панею. Цей незграбний комплімент на диво не вразив зоню, а навпаки. Війнув на неї приємним вітерцем, що освіжив її на мить. Усміхнулась у відповідь оцю Йоанну, а той підніс їй портсигар. Звідки отець знають, що я покурю потроху? спитала кокетливо. Тепер майже кожна елегантна дама курить. Під час обіду, який складався, як зоня, і припускала з курячого бульйону з локшею. За столом сиділи чомусь тільки отець Йоан і Зоня у двійку. Для їмості стояло накриття на столі, але вона не знаходила часу присісти. Примощувалася тільки як сорока на кіл і знову схоплювалась і вибігала кудись у господарських справах. За обідом, після того, як випили по черзі минулорічної вишнівки, Отець Йоанн, шануючи в Зоні більше суспільного діяча, ніж принадну жіночку, став ділитись з нею своїми політичними спостереженнями. Зоня з задоволенням ствердила, що отець Йоанн – непоганий дипломат. Він жодного разу не назвав, як це мав у звичаї стрий конестор, «хлопа гадиною», з якої треба тільки шкуру лупити – і наслуховувати, чи ще дихає. Ні, він навіть своїх противників серед парафіян делікатно називав збаламученим елементом, якому треба відчинити очі на істину. Не ниючи, з достойністю жалівся перед зоною, що життя на селі стає щораз то більш нестерпним. З одної сторони, консисторія ставить свої суворі вимоги, Отець Іоанн знову закашлявся по-салонному. Сьогодні не можна їх інакше розуміти, як хто не з Римом, той проти нього. Особливо в цей апокаліпсичний час, коли стільки людей на земній кулі дає першинство матеріалістичному світоглядові. А з другої сторони, ті невігласи з ліберального табору роблять йому докори, що він відриває від національного ґрунту церкву і латинізує її. До того ще комуністична зараза почала ширитись в селі так, що стало зовсім туго. А я мушу лавірувати якось, як то кажуть, поміж дощ. Мій принцип – зовсім жити в злагоді, бо, як сказано у святому письмі, не знаєш ні дня, ні години. Рідна школа, на мою думку, повинна об'єднати все село. Попробуємо, попробуємо. Він проти етикету встав за столу і заходив по кімнаті навколо нього. А якби вони і тут хотіли ним покаринити тоді... До їдальні без стуку увійшла присадкувата дівчина з червоними, як у лелеки, ногами. «Де їмость?» Іван Сливка прийшов годити похорон. Отець Йоанн прискочив до дівчини і випхав шорстко її за двері. «Іди, іди, я зараз там прийду». «Вчить її жінка, вчить і не може навчити». Звернувся з вибаченням у сторону зоні. «Пані ласкаво дарують, я зараз». Замкнув за дівчиною двері, потім нервовим кроком вийшов. Зоня і собі встала за столу. Обід не смакував їй. Недостача світла в кімнаті дразнила їй нерви. Ліворуч від входових головних дверей вели вузькі, в половину зросту чоловіка, двері на сонцем визолочену веранду. Зоня пхнула ті двері. Вони заскрипіли на завісах і при невеличкім зусиллі пропустили зоню на засклену з кількома вибитими шибками веранду. В кутку біля немолочених головень конопель стояв запорошений, як видно ще з минулого літа, неуживаний лежак. Зоня, струснувши хустинкою порох з нього, лягла на лежак, закинувши руки за голову. Нарешті хвилина відпочинку. І, власне, звідси стала мимовільним свідком торгу, що відбувався між Іваном Сливкою і Гімосцею. Зоня здогадалась, що Гімос навмисне вивела Сливку за хати, аби Зоня нічого не почула. 25. п'ять ягничку. Це так, Іван Цуню, – вже як для покійника. З кого іншого взяла б я більше, правду кажу? Нема звідки їмось. Вірте мені, що на господарську труну не маю. Ей, труна. Труна все одно зогниє в землі. Тіло може обійтись без труни. А душа без божого благословенства ніяк. Не можу, їм остачко. Говорю до вас по-людськи, що не можу. «То не можу!» «Дасте п'ятнадцять, Іванунцю, і Господь з вами!» «І п'ятнадцять не маю звідки взяти їмось, як собі хочете!» «Знаю тільки те, що тата поховати мушу, як його мось не схочуть, прийдеться самим у землю загортати!» «Як то самим?» – підскочив зразу жіночий голос. «Без священника?» «Без Бога, Іванунцю!» «А я і не знала, що ти тим вітром підшитий!» «Мої кишені вітром підшиті!» «Не викручуйся, Іване, не викручуйся!» «Якби в тебе були добрі наміри, то ти сказав би» «В мене нема готівки, але я вам чим-небудь відроблю гімость» «А ти зразу улаштувати похорон без священика» А ти знаєш, хто в нашому селі хоронить без священника? Правда, що знаєш, Іванунцю? А торік, як була засуха, Йогомусь дали тобі три корці бульби і пів корця жита на відробіток. Дали, Іванунцю? А ти знаєш, що як ти поховаєш тата без отця, то даси поганий приклад для інших, і тим нашкодиш святій церкві більше, чим гадаєш собі? І як ти потім гадаєш висповідатись з такого гріха. А що мені робити, їмось? примиренніше спитав мужський голос. Що мені робити, коли нема злотого за душею? Тіло стояти не може. А може, жінка має полотна? Або повісма хай принесе, а решту мені в городі відробить. Та ж ми свої люди Іванунцю. Повісма може, має, але полотна нема, бо діти з голими черевами бігають. А щодо того, аби відробити, то може прийти чому ні. Але я одне хотіла б заздалегідь вимовити собі Іванунцю. Робота в моїм городі на її харчах, і хай з дітьми не приходить, бо в мене і пес, і гусак. А що їй робити з тим грудним, їмось? Замкнути в скриню на той час, чи що? Хай старшенькі доглядають його. Старші до школи ходять, їмось. До школи? «Як вас стати, Іванунцю, дітей у школу посилати, то винно вам стати і на няньку. То, може, почекаємо з тим відробітком на вакації, Іване?» «Бійтесь, Бога, їмось, та по Петрі треба буде про хліб думати. Як влітку не зажнемо, то взимку хіба зуби на клин. Почекайте їмось осені». Як маю до осені чекати, то і ви, Іванунцю, побійтесь Бога і приведіть бодай ярку. Бодай тим заспокоїть душечку покійного тата. Та що вже маю з вами робити їмось? Хай буде по-вашому. Не зі мною, Іванунцю, не зі мною, то не світські, а божі порахунки. Зоні робилось до нуду несмачно від цього діалога. За жодну ціну не хотіла, аби домашні здогадались, що вона була мимовільним свідком. Почекала, аж Іван вийшов за ворота, і тоді сама дверима через варанду пішла в город. Отець Йоанн застав її в пасіці. «А я шукаю за вами всюди». «Який ти хитрий!» – думала Зоня, націлюючись очима на його красиве, але так мало принадне обличчя Ти перетворив свою кращу половину на громозвід, яким спливають з тебе людська обмова і прокльони. А сам ти виступаєш перед своїми овечками чистий, як сніг викупаний. Вдома Зоня не бачила таких сцен. Всі таємні таткові інтереси, що заповняли їм достатнє життя, і давали моральне право ставити себе понад інших, творились десь далеко поза їх домом, може, навіть на іншій планеті. Жінка і діти були ізольовані від них. Зараз, по вечірні, Зоня пішла на збори. Умовились, що отець Йоанн піде перший до громадського дому, а Зоня щойно пізніше зайде туди, аби не виглядало, що піп привів свою делегатку. Коли зоня увійшла, то зала була по наповнена людьми. Перші три лави спереду займали статечні газди в писаних кожухах та сердаках, по міському підстриженні, в купних штанах, себе певні, повільні, в рухах і словах. За ними Сиділи і стояли бідніші приодіті чоловіки, а за ними вже жінки, декотрі з малими дітьми на руках. Парубки і дівчата товпились позаду. Повітря в залі було млосно важке від задухи, погано провітрюваних святкових кожухів і застарілого масла теж святково причесаних голів старшого газдівського покоління. Зоня, притримуючи напарфумовану хустинку біля носа, вийшла на сцену. Чоловік, з якого обрано головою зборів, повідомив зал, що з міста приїхала пані делегатка і буде балакати про потребу організації кружка рідної школи в селі. Голова зборів, на думку Зоні, скидався на репатріанта з Канади, на ньому був не тутешнього покрою, широкий, значно ширший за його форми тіла костюм, уграту і яскравий, наче здерта шкіра з папуги галстук. Стягнувши брови, зоня поступила двома кроками вперед, до залу. Була трохи збентежена тим, що зал не зустрів її оплесками. В третьому ряді, на самому крайчику, Помітила дядька, що сьогодні привіз її з міста. Посміхався до неї, що за фамільярність, беззубим ротом, але привітати пані делегатку облисками і йому ані снилось. Хами неотесані, подумала Зоня, і наче б замкнула очі на них. Перестала існувати для неї вся ота темна, тупа, «Смердюча маса». Говорила до своїх уявних слухачів і тому зовсім не звертала уваги на те, що дядьки виходили і входили до залу, що попехкували діти, хихотали спарубки з дівчатами, могли робити, що їм довподоби, а вона бачила перед собою слухачів, що з жадністю ловили кожне її слово і сприймали в себе як причастіє. Свою промову зоня почала в історичному аспекті. Відбившись від Івана Котляревського через руську трійцю в Галичині і царський указ на Придніпрянщині, боротьбу за Український університет у Львові і смерть Адама Коцка за австрійських часів, через Липові, Плебісцити у справі державних народних шкіл з українською мовою викладання. Вона остаточно дійшла до джерела наших днів рідної школи. Розгорнувши блокнот, зоня шпурнула цифрами як з рога достатку. Слухачі дізнались, скільки тисяч українських дітей пригорнула рідна школа в своїх народних школах, гімназіях вчительських семінаріях, промислових курсах? Скільки в рідній школі власних шкільних приміщень і скільки треба ще побудувати? Яку суму зуживає рідна школа на утримання своїх шкіл і вчителів і скільки в неї боргів? Скільки тисячам безробітних українських вчителів рідна школа дала працю і яка цифра безробітних вчителів чекає на цю працю? Скінчившись цифрами, зоня вдалась до патріотичної поезії. Почавши від Шевченкового «Чужому научайтесь, свого не цурайтесь», вона прочитала на тему рідної школи патріотичний віршик невідомого поета з дитячого журналу і закінчила знову-таки Шевченковим «І не сити й не вигоре на дні моря поля» але, зміркувавши, що ця алегорія може бути замало зрозуміла, додала ще з пам'яті «Встане правда, встане воля» і на цьому закінчила свою промову. Зала відгукнулася спершу слабими, а потім сильнішими оплесками. Було так, що частина слухачів, яка трохи задрімнула, пробудилась від перших облесків і, аби замаскувати свій сором, непритомно затарабанила в долоні. Рівночасно з тими, що, здрімнувшись, пробудились, повернулася реальна дійсність і зоні. Вона не блукала тепер очима по вікнах і стелі, а подивилась відкрито на залу. В одному дійшла до висновку, від якого самі стало страшно. За той час, що вона перебувала в патріотичному екстазі, половина, щонайменше, чоловіків вийшли з зали, а їх місце зайняли нові, непотутешньому одіті люди. Залишились незмінно жінки, яким діти заснули на колінах, а матері, охороняючи сон своїх малят, Самі скимнули біля них. В лівому кутку зали, серед збитого гурту хлопців, згадалось зоні, що пізнає одного нашівського друкаря, хоч міг це бути тільки хтось до нього подібний. Проте і однієї подібності вистачило зоні, щоб з'ясувати собі, що в залі появились комунізуючі почнуть провокаційну дискусію зо мною, і я пропала. З пересердя, що не може в даній обстановці безпосередньо вилляти свою злість на організатора зборів. Паруха почала непристойно гристи нігті. Як же ж можна так, картала його в думці, організувати збори і, знаючи, що твориться кругом, не забезпечити ударної групи однодумців. Кози вам доїти, отче, а не політику робити. Отець Йоанн саме підступив до зоні. Перестаньте кусати нігті. Не показуйте, що ви їх боїтесь. Спокійно, прошу вас, спокійно. Я зараз все уладжу. Чорта вже уладите. Вихопилось в зоні і вона з перестраху прикусила губу. Отець Парух тактовно вдав, що не розчув репліки пани Ричинської. Вийшовши поперед стола на сцені, Йоанн заговорив гроблено бадьорем, трохи не своїм голоском. Шановні члени читальні, і тут присутні гості. Пані делегатка прочитала нам гарний реферат про те, як наш многостраждальний український народ боровся за нашу рідну, всім нам дорогу українську мову. Всім ясно і нема про що дискутувати. Нам треба лише подякувати пані делегатці за її безкорисний труд і в мирі розійтись додому. А що буде з кружком рідної школи? Та ми, мали ниньки, закладати гурток рідної школи, аби наші діти... Вчилися в рідній мові і боролись за неї, як говорила пані делегатка. Вихопив той самий беззубий дядько, що привіз Зоню в село. Отець Парох скреготнув зубами, що аж Зоня почула. Сам-на-сам, -сам, може, заїхав би тому Будрагелеві палицею по плечах, а тут мусив опанувати себе і відповісти гречно. Іншим разом, Семене, іншим разом закладемо кружок. А тепер, пані делегатка, поспішають, щоб ще в однім селі прочитати реферат. «Скатертью доріжка. вигукнув хтось з лівого кутка зали, де привидівся зоні, а може, і ні, нашівський друкар. Ходім, ходім, не треба затримуватись. Наглив отець Зоню. Майже попихаючи її до виходу. Надворі кинулось зоні увічі, що мужчини, які правдоподібно, покинули залу під час її виступу, тепер знову почали протискуватись до середини. Що тут діється, прошу готця, я нічого не розумію, чого вони знову пруться до читальні? Адже збори закінчились. Ходім, ходім. Не переставав підганяти Зоню. «Дома про все поговоримо. Дякуємо Богові, що й так нам обійшлось». А що могло бути? Зоня дійсно не розуміла, яка небезпека могла їй грозити. В чому річ кінець кінців? «Могли...» – отець-парух дивився у землю. «Могли...» – затарасувати входні двері і вимагати дискусії на тему... Діяльності головної управи рідної школи Ну і що? Ми з вами не дали б собі ради З кубкою тих неуків? Не дали б? Повірте мені, що не дали б? Річ ще й в тому, що то не неуки А підкуті на всі чотири ноги Кваліфіковані З масою контраргументів оратори Виходить, не здавалась зоня що найсильніший аргумент в боротьбі з комунізуючими – це втеча, так? Прошу мені відповісти, так? Не втікати, панну Зоню, не втікати, а уникати нагоди для сутички, яка могла б в якійсь мірі нанести ущерб нашій власній гідності чи справі, за яку ми заступаємось. Чи вмер Данило, чи болячка задавила, – подумала Зоня але змовчала. На приходстві їмось чекала з традиційною попівською кавою, з солодкою сметанкою і бабкою з родзинками. Знервована зоня попросила для себе міцної чорної кави без цикорію. Прошу мені пояснити. Вона свідомо послуговувалась цією чемностливою формою аби якось знейтралізувати свій нетактовний вибух у читальні. Бо я далі нічого не розумію. Чого чоловіки повиходили з читальні? Вони хіба знали, що появляться комуністи і боялись дискусії з ними? О, коли вони боялись! Звів отець Йоанн руки до неба. То було б ще добре. В тому і все лихо, що мужичня лише чекає нагоди, щоб подискутувати собі з товаришами. А про що вони дискутують? А про що сьогодні, збаламучений большевицькою пропагандою, може дискутувати наш мужик? Тема завжди одна й та сама. Як вони незабаром ділитимуть поміж себе панські та попівські лани? Примирливий, Опортуністичний настрій отця Паруха наново рознервував зоню. Свідомість власного безсилля і той факт, що вона, як її називають дома, адвокат у спідниці, не зуміла провести зборів на селі, відбирали їй охоту не тільки до їжі, а й до життя взагалі. Перший раз виступила в ролі громадської діячки і намаєш. «Така образлива невдача!» «І чого я взагалі приїздила сюди?» Спитала, наче з претензією за витрачений час. Отець Йоанн зрозумів Зоню так, що вона не знає тепер, як виправдати свою поразку перед нашівським рідношкільним начальством. «Нічого, панно Зоню, нічого!» «Я напишу все, як було, і ви ще раз приїдете до нас. Але ми вже не будемо скликати загальних зборів, а згідно закону зберемо довіручну нараду. Тоді заложимо гурток рідної школи і подбаємо про те, щоб до його правління війшли самі свої. А де ж ті свої у Підберезівцях? Я щось їх не бачила в залі. Були, панно зоню, були! Але як побачили, що стільки комуністів понаходило, то розбрались, хто куди. Знаєте, тепер такі часи, що ніхто не хоче зв'язуватись з тими галабурдниками. Добре, що так сталося, як сталося. Прошу пити, бо кава стигне. Щораз менше подобалась зоні позиція пароха села. Вона знову утверджувалась в тому, що сумнів, чи краще підозріння, яке виникло в неї після смерті татка, не без підстав. Люди її кола живуть більше ілюзіями, чим реальними планами на майбутнє. Настільки те майбутнє видається їм безперспективним. Якась кошмарна гра в цю-цю бабки з життям. І чим вона закінчиться?